Marin elek baliatzen zituzten deboziorako liburu txikiada. Diru dienez, sarako Joana Saramburu apesak idatzia 1928-an, gauhegun munduan 620-piale besterik ez dira gelditzen, hauetarik bat frantziako ipahaldean zen beraz gane juste batean, eta liburu zein batek atse mandu, BIO joradiuria mediatekako langileak gehiago erjandigu aurkikuntza hoktaz. Horolakotan liburu zain guztiak bezala, itu liburu zahrak begiratzen, eta txamandu bat, tipi bat, emeletzi geren mendeko azala batekin. Urbildu da, ideki eta hor, uh, bi sorpresa, lehenik uh, libururen azala esan jatorizkoa, azala emeletzi geren mendeko bain bat zen, barneko liburua ainitza zahaiuzen. Eta bi geren sorpresa, izkuntza ezin zuela ulertu. euskara da eta liburu hori ezaguna dute bai honako Debozio liburu horren beste bi ale badituzte, egezerbana txikiak eta bat ikusi izan dugu. Gorduguna babestua izan da, gehitu aizan zailo laguzkoa zala bat, baita ere botoetik bat, ongi esteko eta ongi babesteko, pentsatzen dugu liburu hori bilidela barkuetan. Liburu horrek iru parte baditu, ototza ahuntak, egunero egimerdiren ototzak, egutegi batekin, zein txain duri egimerzezikio ototzak azazten duena, parte duze bat mariren debozioari buruz, eta azken partea marinelen ototzak. Testu batek izena du itxasuan tempesta astentzelarik egan behariko da marinelak babesteko. Jenko guztizona eta saindua. Zuzu gutaz pietate. Ez duzu bertuterik asko gure justizian pentsatzeko. Baina zuk baduzu miselikoria frangu gure miselia horik Horrekin beraz, tempesta galditzen zen, hori da? Ez dakigu, ez dugu fogatu alizan. Hainan uh, barakigu, eh, gara jortan, amazazipi garen bendean, keska ondia bazela, itxasoak, beldur, ondia, ondia sortzen zula. Frantzian atxemandako aleak badu berezitasun bat, testatu onean eta osoa dela. Zortzi eurotan erosidu liburuzainak gane justean, ugirik eskaini dio baionako mediatekari.